Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cenicii lor, aleluia, Purilor celor cerești, te-ai arătat în lume nectarie arhiereulea lui Hristos, în viața neprihănită petrecând, drept cuvios și de Dumnezeu inspirat, în toate dăruit, pentru aceasta și de la noi auzunele ca acestea. Bucură-te cel prin care se înalță cei credincioși, Bucură-te cel prin care sunt risipiți cei dușmănoși! Bucură-te vasaurit al înțelepciunii! bucură cel prin care se învinge răutatea lumii! Bucură-te locaș al sfințeniei și al lucrării cerești! Bucură-te carte dumnezeiască a noi cetăți îngerești! bucură cel care pe deplin sfânt i-a arătat! Bucurăte cel care de cele materiale te-ai lepădat, bucură-te a credinței răsplată, strălucitoare, bucură mijlocitor al harului cu cernic și tare, bucură cel prin care biserica se slăvește, bucură cel prin care insula Egina se veselește! bucură-te sfinte, rar, -te nectarie. Mare făcătorule de minuni, bucură de sinte, era arhemecarii. Mare făcătorule de minuni, înțelepciunea având încă din tinerețe, de raza cea Dumnezei Ți-a iluminat sufletul și strălucirii poruncilor celor Sfinte a urmat cu vioase. De aceea în virtuți înainte, de mic copil, ai cântat lui Hristos. Aleluia! Sfântului Constantin, ai avut frică de Dumnezeu ca îndrumător și cercetarea celor sfinte ca apărător. De aceea, hrănindu-te din înțelepciunea cea dumnezeiască, pe cei pe care cu cuvântul Tău îi ai umplut de bucurie sfântă, îi au strigându-nele ca acestea. bucură -te, vița veșniciei! bucură -te, nectar al ambroziei! Bucură-te, că de ne-ai fost trimis, Vindecător luminat! Bucură-te, că părinților celor din vechime ai urmat! Bucură-te, piatra cea nouă a zidirii cugetătoare! Bucură-te, cunună nou împletită a Bisericii dreptmăritoare! Bucură-te, Cel ce te-ai arătat ca un trandafir proaspăt înflorit! Bucură-te, Cel ce de Dumnezeu ai fost dăruit! Bucură-te, steaua cea nouă a credinței poporului! Bucură-te, cel ce strălucești în slava Creatorului! Bucură-te, bunul echivernisitor al poruncilor cerești! Bucură-te, al slăvitelor virtuți îngerești! Bucură-te, Sfinte Ierarhelectarie, mare făcătorule de minuni! Bucură-te, sinte Ierarhenei Mare Făcătorule de Slăvită înțelepciune, ai căutat-o și ți-ai dorit-o din tinerețele tale, și pe Hristos l-ai rugat cu lacrim fierbinți ca să te împodobească, cu alta ei frumusețe, pentru aceea sfinte nectarie, cu credință și plecăciune strângi către Domnul. Alinuia! Alinuia. Bucurea sufletul tău, ca oarecând al marilor părinți Vasile și Grigorie, mergând la Atena să dobândești învățătura cea folositoare, pentru aceea cu bucurieți îți strigă ca acestea. bucure Fiu, al luminii cele cerești! Bucure-te, Vlăstar, ale vlavii celei îngerești! bucurăte Cel ce ai fugit de amăgirile cele numești! Bucură-te, că cele spre îndumnezeire n-ai încetat să dorești. Bucură-te, minte purtătoare de Dumnezeu, plină de înțelesuri divine. Bucură-te, cărbune al lui Duh, focul aprins al cugetării creștine. Bucură-te, cel ce viață fără de pată ai trăit. Bucură-te, cel ce în lui Veliar ai zdrobit. Bucură-te, Cel ce-ai deschis ușa sufletului iubirii lui Hristos! Bucură-te, Cel în care a înflorit săvârșirea binelui luminos! Bucură-te, sprijinul cel tare a celor credincioși! Bucură-te, de mult plâns a celor dușmănoși! Bucură-te, Sfinte Rarfe Nectarie! Mare făcătorule de minuni! Bucură-te, Sfinte, Ierahenectanie, Mare făcătorule de minuni! Având în tine râna cea dumnezeiască a cuvinoșilor părinți, fără încetare, ți-ai dorit viața cea îngerească, De aceea, în hios, cu bucurie, a intrat în cerescul cinmonahal, Și pe vrăjmaș l-ai lăsat păgubit, cântând Domnului neîncetat, Aleluia! Hereul cel dintr-un rugăciunea ta strigată ai către dânsul din toată inima ta. De aceea, de grabă, a liniștit apele mării și furtuna a potolit. Văzând acestea, cei ce au fost salvați prin rugăciunile tale, cu mulțumire și credință îți cântă unele ca acestea. Bucură-te, Cel ce de la Dumnezeu ne-ai fost trimis vindecător! Bucură-te, izvor nesecat al minunilor! Bucură-te, astru cel nou al biserici prealuminat! Bucură-te, că în rândul tuturor sfinților ai intrat! Bucură-te, vas neprețuit al darurilor cerești! Bucură-te, grădină înflorită a fericitelor virtuți îngerești! Bucură-te cel ce furtuna mării o liniștești! Bucură-te că strigătul hulitorilor îl potolești! Bucură-te ales a lui Hristos! Bucură-te al virtuților grădinar cuvios! Bucură-te iubitorule de viață duhovnicească! Bucură-te cel ce ai fost răsplătit cu bucuria cerească! Bucură-te, Sfinte, Ierarhie Nectarie, Mare făcătorule de minun. Bucură-te, Sfinte, Ierarhie Nectarie, Mare făcătorule de minun. Sfânt Ierarhie arătat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 Dumnezeu te a arătat cu adevărat în țara Egiptului, păstorul luminat al Pentapolisului, alergând ca oarecât Marele Pavel spre viața în Hristos. De aceea și cei credincioși, cunoscând virtuțile tale, cu glas de bucurie strigă unele ca acestea. Bucură-te a mărire! Bucură-te ai evlaviei fire, bucură-te cel asemenea cuvioșilor pustiei, bucură-te podoba cea nouă a preoției, bucură-te vas al blândeței și tezaurul iubirii, bucură-te rătătorul păcii și zborătorul mirei, bucură-te că bisericii te-ai strălucitor, bucură-te că celor cuvioși te arăți îndrumător, Bucură-te, chip al trăirii cerei Bucură-te, candela Dumnezeirii primite! Bucură-te, carhiereu desăvârșit celor înalte slujești! Bucură-te, cuvântător neîntrecut al celor dumnezeiești! Bucură-te, sfinte ierarhe mare făcătorule de minuni! Bucură-te, Ierarhenei Calie, Mare Făcătorule de Minut! Văzut au creștinii din toată biserica Egiptului că este un adevărat păstor al Evangheliei, pentru aceea mulțimea credincioșilor ce ascultau cuvântul învățăturii tale, gândeau că dobândit un nou Sfânt Părinte, ce cu putere învață și împreună cu tine nu încetau să strige Domnului. Aleluia! și în pământul Elen, asemenea unui nou apostol, luminând inimile credincioșilor cu focul sfinților învățători și curazile vieții tale cuvioase. Pentru aceasta, lumina fiind și noi, despre strălucirea ta, strigăm unele ca acestea. Bucură-te, luminător al Bisericii Domnului! Bucură-te, trâmbița cea tare adevărului! Bucură-te, cel ce ai avut râvna apostolilor! Bucură-te, izvorul harnului și al vindecărilor! Bucură-te, retor îndomnezeit al cuvintelor vieții! Bucură-te, că pline de har sunt umilile tale înțelept al cetății! Bucură-te, cel ce cureți sufletele de robia a patimilor! Bucură-te, că potolești pornirile inimilor, Bucură-te, mare învățător al credincioșilor, Bucură-te, ascetare lui Hristos următor, Bucură-te, că multe ispite ai îndurat, Bucură-te, că sufletele spre Hristos le-ai îndreptat, Bucură-te, sfinte Ierarhie Nectarie, Mare făcătorule de minune! Cu curățenie, erarhele, necarie, mare făcătorul de mii, mare între erari și înțelept între învățătorii, dar și smerit ascet al lui Hristos, n a încetat a fi vivoase. De aceea, Părinte Duhovnicesc, al celor ce se pregăteau pentru slujirea preoțească, ai fost chemat. Cu ei împreună te slăbim și strigăm. ia! Și fruct de viață sfântă, căi Dumnezeu ai urmat și norului duhovnicesc, iar pe noi cei aflați la vreme de ne încetat ne-a izbăvit. Pentru aceasta, sufletele noastre se bucură când îți unele ca acestea, bucură-te că bucuriei. Bucură-te adierea veșniciei! Bucură-te cel ce izvărăști apele harului! Bucură-te cel ce ai pecetuit gura balaurului! Bucură-te primăvara sfințeniei, ce alungi iarna din gând! Bucură-te strălucire, ce luminezi întunericul cel adânt! Bucură-te cel ce încurci gândurile celor păcătoși! Bucurăte cel ce bucur inima celor credincioși! Bucură-te sprijin al drept măritorilor! bucurăte te nimicitorul erezilor! bucură căderea defăimătorilor! bucurăte vindecătorul bolnavilor! bucurăte te sfinte nectarie, mare făcătorule de minuni!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 De aceea și la sfânta ta fără încetare, sosește mulțime de lume, cerând vindecarea și izbăvirea de boli, și cândându-ți încetat. Aleluia! Oh!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 Bucură-te, chip viu al smereniei! Bucură-te, tezaur sfânt al curăției! Bucură-te, candela purității și chivul ta Bucurăte Bucură-te, locaș al virtuților și sanctuar al cumpătării! Bucură-te, că spre Dumnezeu conduci mănăstirea ta! Bucură-te, că toată puterea și râvna ți-ai pus pentru ea! Bucurăte, te al iechivei strălucit veghetor! Bucură-te, că de grab credincioșilor le dai ajutor! bucură că pe mulți din pericole i-ai salvat! bucură că pe amăgitorul, în prăpastia cea dâncă, l-ai aruncat! Bucură-te, Sfintei, Mare făcătorule de minuni! Bucură-te, Sfinte, Ierarge-necarie, Mare făcătorule de minuni! Pline de har spânt și de miros, de bună mireasă, duhovnicească, sunt sfintele tale moaste, mirul ce izvorăște din ele bine resmează, nu doar sfânta ta mănăstire, ci și întreaga insula Eghinei, sfințindu-i pe aceea care nu încetează a striga către tine. Aliluia! De bogate dar or cerești, mulțime de bolnavi sunt vindecați și cei slăbăți îndreptați. De aceea și noi împreună cu dânsă, strigăm unele ca acestea. Bucurăte, săldătoarea vincărilor, bucurăte dezlegarea suferințelor, Bucurăte, ceea ce de grabă alergii în ajutor. Bucură-te că în vis sau închip te arăți tuturor. Bucură-te, fântână, ce părintească iubire izvorăști! Bucură-te, liman al bucuriei sufletești! Bucură-te, că de îngrozitorul cancer pe mulți ai vindecat! Bucură-te, că demonilor rană de mult plâns ne-ai dat! Bucură-te, cel ce vanitatea înțelepciunii lumești ai îngenunchiat! Bucură-te, că în pe minunat din credincioși ai ajutat! Bucură-te, podoaba de mult preț a ierarhilor! Bucură-te, cel ce luminezi mintea neștiutorilor! Bucură-te, Sfinte Ierarhie Nectarie, Mare făcătorule de minuni! Bucură-te, sinte Și acoperitor te numesc toți care s-au îndurci de hrana binefacerilor tale. Căci dintre cei ce te-au chemat cu credință, niciunul nu a rămas nemăngăiat prin harul tău. De aceea, toți cu bucurie cântat Alinui. s-a răspândit pretutindeni, purtătorule de Dumnezeu, iar tu și celor de departe, de gravă le-ai venit în ajutor, salvându-i de pericole și de necazuri, de aceea către tine aleargă zicând, Bucură-te că mare ai fost numit între părinți, bucură-te că loc de cinste ai între sfinți, Bucură-te, că la fel cu cei de demult ești lăudat! Bucură-te, că între Sfinții Părinții ai fost încununat! Bucură-te, triumf al credinței, zi de apărare al creștinilor! Bucură-te, izvor al harului, rușinarea necredincioșilor! Bucură-te, cel ce ne descoperi slava adevărului! Bucură-te, Cel ce pecetluiești gura păcătosului! Bucură-te, bucuria și puterea credincioșilor! Bucură-te, sprijinul și întărirea sufletelor! Bucură-te, Cel prin care Hristos se slăvește! Bucură-te, Cel prin care diavolul se stârpește! Bucură-te, Sfinte Arhie Nectarie! Mare făcătorule de minuni! Bucură-te, Sfinte Ierarhenei Carie, Mare făcătorule de minuni! Himne de mulțumire nenumărate!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 Ars zerul demonilor cu flăcările minunilor tale, și cu o sârdie ai venit în ajutorul credincioșilor. În suferințe grele le ai stins durerea și ai vindecat de mulțime de bol Pentru aceia cu evlavie rostesc unele ca acestea. Bucură-te vindecătorul bolnavilor, bucură-te spaima demonilor. Bucură-te, că pe cei chinuiți de friguri ai vindecat! Bucură-te, că pe slăbănoci i-ai îndreptat! Bucură-te, cel ce ai înmulțit apa fântânii secate! Bucură-te, că ai binecuvântat cu rugăciunii neîncetate! Bucură-te, că prin tine mira lui Dumnezeu se arată! Bucură-te, cel ce seceta ai oprit și ai dat ploaie bogată! Bucură-te, izvorul harului nesecat! Bucură-te, stea care pe toți a luminat! Bucură-te, cel ce al mănăstirii scusit duhovnic te a arătat! Bucură-te, că de la monahi imne auzi neîncetat! Bucură-te, Sfinte Ierarhilectare, mare făcătorule de minor. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Mare Făcătorule de vinuri. Harul mângâietorului cu bogăție se revarsă prin Sfintele tale moaște și asemenea unui zvor nesecat adapă sufletele chinuite, și vindecă bolile trupești ale celor ce strigă neîncetat către Domnul. Alinuia! Alinuia! Cântând împreună cu cetere cele îngerești inul trei, Privește dintr un înălțime și spre noi, păcătoși și cu minostivirea ta cea mare, nu înceta să ne ajuți pe cei ce cu credință strigăm către tine unele ca acestea. Bucură-te, Fiul al Silivriei! Bucură-te, Slava Bisericii! bucurăte Mândria Eghinei! Bucură-te, Păzitorul Elade! bucurăte te chip și model de cucernic arh. Bucurăte te pavăză și scăpare pentru orice monah! bucură-te luceaful cel nou al bisericii, bucurăte darul prin care se întăresc cucernicii, bucură-te cel prin care patimile se curățesc, bucură-te că prin tine pe Dumnezeu îl slăvesc, bucură-te apărător neobosit al credincioșilor. Bucură-te, Grabnic, mijlocitor către Creator! Bucură-te, Sfinte, Rarhie mare făcătorule de minuni! Bucură-te, Sfinte,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 2. Aleluia, Aleluia, Aleluia! 3. Părinte, Luminătorul Ortodoxilor, 4. Ieranbunea Lui Hristos, Nectarie, Stând în fața tronului Lui Dumnezeu, roagă-te încetat, pentru iertarea păcatelor noastre și pentru întoarcerea noastră spre înfierea Harului, căci ne încetat către Mântuitorul striga Alinui! Sfinte și într-o tot laudate, Mare făcătorile de Minun Părinte Nectarie, primește această puțină rugăciune de la noi, nevrenici, robii tăi, căci către tine, că la un adevărat izvor de tămăduiri și gramnic folositor și ajutător, prea minunat, scăpând, și către sfânt chipul icoanei tale privind, cu lacrimi fierbinți, ne rugăm ție. vezi, Sfinte, durerile noastre, Vezi sărăcia și ticăloșia noastră, vezi bubele sufletelor și ale trupurilor noastre. Ne rugăm, fie Sfinte, Nectare, grăbește de neajută cu nencetatele și sfintele tale rugăciuni și ne sprijinește pe noi, robii tăi. Ia aminte la suspinele noastre și nu ne trece cu vederea pe noi, ticăloșii și scârbiții, că știm, Sfinte, al lui Dumnezeu, Că și după mutarea ta din viața aceasta trecătoare, cine a năzuit la ajutorul tău și cu credință ți s-a rugat, nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat într-ajutor și nu l-ai auzit, sau cine, în dureri fiind și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai ușurat suferința. Minunile și ajutorul tău ne-au făcut și pe noi, ticăloși și scârbiții, să te chemăm să ne vii în ajutor. Știm o alesule erar de mulțimea tămăduirilor pe care le-ai făcut, nou doctor fără de argință arătându-te. Nu cunoaștem nici suferință și nici durere pe care tu să nu le poți alina. Nu cunoaștem nicio boală cărea tu să nu-i poți aduce tămăduire. Dar mai mult decât atât, nu numai că ai tămăduit bol despre care doctorii ziceau că nu pot fi tămăduite, ci și pe mulți bolnavi a ajutat să se întărească în credință și în răbdare și să ia plată de la Dumnezeu pentru osteneala lor. În genunchind, ne rugăm ție, Sfinte Ierarhe, nectarie, ca să te rogi pentru noi lui Hristos Dumnezeu, Cel ce n-a trecut cu vederea rugăciunile tale. Cele jefelnice, și te-a ascultat și te-a întărit și te-a primit în cereștere locașul. Către acela roagăte ca să fim și noi ajutați și miluiți cu rugăciunile tale și din pagube și necazuri zbăviți, ca să binecuvântăm pe Dumnezeu cel între ei udat, totdeauna, acum și puru și în veci vecilor. Oh, oh. și Mitropolitul nostru, Daniel, și pentru toți frații noștri ce, pentru Hristos. Pentru, tine, pentru cârmâitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru armata țării, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne mi niște rom nevreni, nici cu frică, și cu tremur, Mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cum belșugare le-ai vărsat asupra robilor tăi. Cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu să aducem doxologie și cu milință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv, totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește, și al trupurilor cu milință și cu zdrobire de inimă, cădem către tine și suspinăm, strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește, patimile, sufletelor și ale trupurilor robilor tăi, și ca un bun iartelor toată greșeala, cea de voi și cea fără de voie, și de gravidică din patul durerii, rugăm-ne ție, auzi -ne și ne minuiește. și iartă-ne lor toată greșeala cea de voie și cea afară de voie. Binecuvintează-mi înăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriei lor le îndreptează. Cu stăruință te rugăm, auzi-ne și ne minuiește, Vrăjmașii noștri și bine să facem celor ce ne urăsc pe noi, după putere să o plinim, cu din ne rugăm, întoarce ca o milostiv, vicleșugul tuturor vrăjmașilor noștri, în dragoste și în păcare, și spre toată bunătatea, iar gândul lor spre biserica ta, ca nu în lor să piară, rugăm uneție, Într-tot, milostive, Doamne, auzi-ne și ne miluiește. Doamne! Bun, împăciuitor și desneiertător Și să-și întoarcă de la noi toată mânia sa Cea cu dreptate pornită asupra noastră Și să ne minuiască pe noi Și din temniță, și ne vătămat at laidat biserici tale, Hristoase, miluiește ca un milostiv și pe robii tăi, care se roagă ție prin noi și din închisoare slăbozeștei. Rugăm unii ție într tot milostiv mântuitorule, auzi-ne și ne miluiește, Doamne, miluie! Să caută cu milostivirea asupra tuturor școlarilor și studenților și să le trimită în inimă, în minte și în grai Duhul înțelepciunii al științei, ale vlavii și al fricii sale, să lumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui celei dumnezeiești și a toată învățătura cea bună și folositoare. Doamne, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive este păune minosti fino face pe noastre și ne Doamne, miluiește Doamne miluiește Doa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 Slava Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Știi acum ce pur și acum și puria și veci și veșilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Pentru acțiunea tă, Părinte binecu adevăratului Dumnezeului nostru pentru rugăciunile preacurate, mai sale, ale Sfântului era nectarie de la Egina, făcătorul de minuni, ale Sfinților cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amen. Oh.